اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیر اسلام فرمائی لی من انفقا زوجینی من شین من اللہ شیعہی فی صدی اللہ چاچی خرص تل خرص تل دو جوڑی من شین من اللہ شیعہی فی صدی اللہ زوجین نمارات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 داجن باري شي وي کلادا ديو شي دوی چې هغه یو ورخه ول ورنه چې نغه منتفادي هينه ده زايقي دا هغه څه پاله له ورخه ول نه ورخه ده څه سوط هغه واسو سوط زايسته نو قلم سر ور ديو قلم نه ورخه ده چې هغه مر ديو ساري نور دے وسه شهش شو. ادا سی سیو سی دور کې بدل نور غل دا او بل شت کی زای کی رضاو دین دا و درې مطلب دا ای چې په یو ضرورت پرتیږي په بدوین باندې تیرفت نیږي نه والا ختم کا رد او ورور لکه سیو چپاتې نور کړیو ډوډۍ نور کا زرورت خورا دو فکر واسره چه موه و شمت و موه و یا واسره دار فکر میشه که بل شکر آگه دو بیان بل واسر آور فکر آلوم سکا، ختم آگه بچه یو چیز دار که دو سکا نمانا فا قضا جاید یا پا یو درورت خورا دیگه دعا رو آگه و او فی سبیل اللہ من الاشیاء فی سبیل اللہ یعنی تالیب لورکی مجاہل لورکی و الدوعیات من ابواب الجنہ راب الیکی کبار دروازو جنہتنا ولی جنہت ابواب جنہت حسد دروازی دی, دی فمن من آل صلاة سوچی نمونزوالوی و الدوعیات من بار صلاة اگوار بار صلاة مرابر لگی او من جان من اهل جہاد دویا من ابواب ابواب جہاد ابواب او من خان من اهل صدقہ سوت صدقہ وارو نا غوا من باب صدقہ او من جان من اهل سیام دویا من باب ریاں او بلکې باب ریاں نا ریاں خالق کذل د لکې جناتيان ما بدق करत ورو جہاد شي فقال ابو بکر ابو بکر ابو بکر دینوں اغه نبی رسول سلام توي بما علمن ذو ايام من تلكلابوال به ضرورت مفارض احد من تلكلابوال کلیہ اووگر صدیق اول سوال ته تمهید دي دا ولانے ته جو سوال ته تمهید دي تا په هر سوال لې اولنه سوال ته څه دي تمهید مقصود کو جنت ته داخلي دلی او داخليږي په یو دروازه باندې داخليږي په یو دروازه باندې لکه جننت ته یو سړی ځینو کو یو دروازه ور دي پاتو ور وختللې هیڅ شي او بل مقصودو جنت تسللي نو هر باندې تو تجدید کو چې په یوی و تاسو شي از دې لګای چې نن د بارا تاسو قوم شد تاسو قوم سږي چغه په هر دروازه واه کی جدل ترازا دل ترازا حسن څوک تا ور څه کله څه ضرورت دا څین څوک صباح اور چې دا هر ورنه دروازه کی جدل ترازا دل ترازا فحل یدا احد من تل کلا باب کلیه نذیر السلام علی او د خلق شتا و ارجو ان تكون من او دم یقین نشه را وتاي تمام لاغا خلقو نئی لاغا خلقو نئیجید هر ورن مرابر لگی آقا ویو پاکی صحیح صحیح ورپس یہ غواجہ ذکر گئی نبی علیہ السلام یوزر صحابہ فرمائید من اتباہ مینکم اليوم صائیمن صوبتی آقا کسچ سہاری کود آقا رو جاوا جلیزن رو جل اعزا تلیک رو جل انچانی ویلی آقا کروی مائن مائن آنا نبی رسول الله وسلم جو دنازیره صلی الله علیه و سلم چې نن دغه کتاب څومره دي جنازه نو بیا په منځ باندې موږ ورکوو جنازه بیا په قبره کې ان او څه جنازه موږ په ونه یو دې فمن اطمنکم اليوم المسکینه من ذا غریب له خیرات صدقات کړي چې خیرات یې مخړي ناغه او په قبره خیرات مخړي نبی علیہ السلامی فرمان آدم انکو مریوم مریضا ننسا دباری زیبا گرسی کری را شیعہ ست پلار سلیو جتنیو مریض بھی ما گرسی ہے کھڑی ما دا کارم کر روینا آنا بھی ما کر روی نبی علیہ السلام فرمان مجتمانا فیمرئن الا دخلل دا کارونو رو پر یوبندہ کر روی جمعکی کمکر روی ست الارو جانت تالار جانتا وان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات يا مسلمات وزنانو لا تكرن نجاره تجاره ها معمولی دینګری او سپګ یو داوانډه دبلې داوانډه دبار ولو في الصاتن اگر کيو سو و سوول نبي دبيزي قول نبي دبيزي غورو څور کسونه غولي نبي سوا غوليږي اکر څورنه تیمونه دغورو دبيزي غو خو بیا بی خوب چهره اگر کدری مطلب دا دی چچا دت صدقه او خیرات شې درګ اوسپتي مګا معمولیه مګا نه فلته حوصله زئیه اوګه څه اوګه حوصله زئیه اوګه وز هغه د اوسطو دا خطاب د زنانو او کولیو کو دا غلا کا ټول تپګار یودارو چې دې لختي هی دیا او د لږی لګل بغاوند کېږي ټولږي راځي هغه سالمن پاتې راځي کوي لکه ماشومان دي راځيږي اوس خدا پرچ راغله نو څه ختم ویلږي ګاون موونته راغله پرچ شته پرچ چې ګوتې په کیوغه هغه سالمن چارو اورغې داسوع واټ په پاتې چې هغه بهږي خښه لګه کړه لکه چې بوږ دې په کیوغه راغله پرې کېږي نو څه به په سړي د ورنن باندې دا چې کمنو دغه دغه هغه هغه د شنتیه او خزانه دی یو دني سروت د گاوان کې لري باندې په مازا چې د 20 پرې زنانو کې لري چې له کستو والا وڑی سو خبرې کولې بغیا ده بلکې څلکړه داول چې ویلېږي وازادی ته مونږه څنګه دخندو کارو داول چې دمونږه څنګه دخندو کارو چې لا به مونږ وسرالو څو په دکارو خدای نبی رسول سلام الله علیه وسلامه الله تعالی ما ملي ما غنۍ باز اې بزک قورتو بیا وي نو بیره کاو غنوو موږ ته څه وو موندته ګورته نه دوم خو کې سوزور نو ورته راکوسان ډیر اګړو نو په توسن باندې وځلول وځونو غړي اګه چاولي بیا خلک دی گاوان کې ورته یې لاته چې کومه پاتې دی گاوان کې وته ورته چې چېرای شي نه چې لا شي په کېوالي ورایم لاړم چاولي چې نو ټولي ټولي کې په هغه بو چاولو کې چاړې اچولې و چاړې دسیګلې ټول د چاړي په لام څوک پټي وکاږي به غواړې چې هغه راوونه دی ګل کړه کله دې نه په غوته الله سبحانه و جل چله کدار څوک د دې چې هغه خدای دې و بخې مو ته یاد کوئ ای وخه ما خیلا ان شاء الله روو ای بلګران امام واځا وروزه فاطمه قال الله رسول الله صلی الله علیه وسلم كل ما رو کن صدقه هر نیکي صدقه ده هر له کوم څه سره تفسير ورسره دې كل ما رو فين نوبه صدقاله وکړه صدقه خو دي ته وي شفاري باندې خیر و خير ورسي بل څه ورسي خير ورسي په بل څه फायदा ورکی په ثاني کمال او رب ده استفادہ ما کمال دې ما هو د صدقه फायदा نه کنه د دې وجنا په اصلاحه معاشرتي دپن وس منا صبرخه اچول غواړي په اصلاحه معاشرتي دپن مناسب برخه چول بګار دي. تابانی د کلی بدلول هم ضروری نه دي. تابانه د ملک نقشه بدلول ضروری نه دي. تابانه د خپل ورس مساتب خدمت کوي. ضروری دي. هغه یو ده چې تپل عمل تیکړه. نو که چې څټیک شینو کې ایډینشي ساده وځي نه بدل شي. تیکشي. او ورسره د کمون استاد د عمل چې کم نه کوی باندې معاشي تورن شي. او د معاشي تورن اور خپل وخت مطابق دعوت ورګه اوکل مروه انساداته ان دې زر رسول الله تعالی نو خالق او رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله دی لا تاخرنا من المعروف شیئا ما مودي مګړی کړي کانا کم مګړی سپت نمګړی دنه کانا ما مولي کوتا ته اگر کوه تا په نظر کې مختکر دي کی او دې ما مولي دي وی خلاص پک مګړا څوک ما نه نن یې څه دې ولو ان تل قا اخاک بوجه اگر جته ملاو شي مسلمان سره غولون ته دیګا پخاندارو به خير او به خيره لته یو څه کوي راه یار مخره کېږي را ماري د څه خبر را دي بس ودیم دا ور لسو خو څو تا وی دې مولانا تاسو شه دې څو سالې ته تاسو ټکو وګړو غوندو کېږيګه اولی نید فلکا آغا راشی آغا تا اصد و تاوکی آغای آراد کی آرادی شی نو دست دست خواه منافقات تک راجی لکا بزرگی نیش تیو پخلو روی چرا تصوش کار چایز کاغا منافقات مات کرد بل مسلمان ربیزی وی اگر تا دلو کی رینی خودو سطح کار او کار او زرگی کتابون لکی جی سط مضبوط کوا سطح کوا مضبوط کوا نو ورځ دا رقمه حاضر څکلک ست کواه زه که تر دې په قسمت کې نو بیسټ ابي کړی موږ نو دا په بیا وایي چې ساتیوونو وروډم کې نا سم په څل پړاو او د نا څو ریسته راتونو کړلې چې د قصو په نا سم په کومه په خو سورې دي څنګه خو ښه او چې کومه مضبوطه د کړې ما نه پړو خدای او کدازا په قسمت کې نوان تو کتیب نیز گریوان نوش لیا خوڑایا خوڑا لیا نیش رضان اصلا لگائی او که مزبوط صافتا کواست کواست دانا چه چه چه کوایس کلی بگا او پاگیس اصد که لکه اصوژی سالیه سالیه سالیه خوڑا کس آتی اقواری بیده پوختانو اصد صوژی بیده اصد چه لنار صوژ نجوڑه په دنيو کې کای ګره لکه باندې یې په چېب لر سکلی وکړه مدد درې دستونه وله دا هغه ټول وبدختي موندلې او تاسو ومصر کینې نه مزه وبدینې او تاسو ټول جذه کینما پرې سره کار غواړ ولا تل کاخه کبوجن تولیک دا خوش اخلاقی جذه او خوش مزاجی خصوصتني رضا نبی علیہ السلام دا افلاق ہماری وانا ایمو صلی اللہ علیہ و تعالی نقال صلی اللہ علیہ وسلم على کل مسلمین صدقات فاریو مسلمان صلی اللہ قالو فائلنم نجیت وارتوی فائلنم نجیت قال فالیام الویہ دے لیدے بلاس و مزدوریو کی فائل فاؤ نفس رو اعتصاد اید ہے پھر لوگ پھرنے کے مسواکون دے خلص کی وزان لبن فائدہو بیٹیو خیرات پرمو فعل لم يفعل اول لم يفعل توو زمزوري نه نري يا کينه مزدوري قال فويعن ذل حاجت المذح ديو مصیبت زرا هغه ما د دیوتی دیو مصیبت زره دیوتی دیو دیو بیمار رسوغه اول تعول بيتوان بوجز غثر ديو کې هم زده نه تسلي شي ور کی قالو فالم يفعلو کدا کاريو مونکو تله که حکم دیوږي مولا رضايي هم نو بيداري دي تله که حکم ديوږي اغه د کبدي موصلري شي فايلا مي فايل نبي عليه السلام مي فايل ښه بس خو نشته نه راتهي شرط دي چې شي بن شي پر انه لهو له صدقه داد زده پاره يو صدقه است له تو کم کم د شپي وکولو نه شي پوریږي شرط خو تکلیف دي چاډانه راځي پرون سکانه شار او انه له صلاحت متفقونه